Vannak CD-k, amelyeket egyáltalán nem hajlandó befogadni, egyik CD lejátszó sem, és van olyan CD, amit befogad, de ha például 30 másodpercen túl pihentetem, tehát nem indítom el, akkor megszűnik a lejátszási lehetőség. Most éppen egyiket se akarja lejátszani, de talán ad kedvezményt. Most úgy csinál, mintha lejátszaná, de nem játszol Kísérletezzünk. Végül is reggel van. Még. Erre a zenére azért volna szüksége, hogy elmondjam, hogy mit gondolk az elkövetkezendő másfél óráról, kettőről. Okay. Ha úgy gondolnak, hogy telefonálni szeretnének, én nem állok ellent. Én mindig elhatározom, hogy hogyan indítom az adást, és annak központi jelentősége van. Tudják, olyan ez, mint a Woody ennél a film. Hogyha az ember nincs bent a legelején, akkor utána már nem is érdemes, hogy ott maradjon. És most mindent át kell, hogy gondoljak. Most már be se fogadja. Mm-hmm. <laughs> Nincs változás. Is, így is eltelik az idő. Tessék mondani, ez már a műsor. Rengeteg papírt hoztam magammal kivételesen. Az elmúlt napokban ilyen nem nagyon fordult elővelem, és egyebek között, egyebek között ezeket egy silabizálom, bár belátom, hogy nem most kéne, de rövid volt az éjszaka. Takarítás, meg egyebek, de főleg takarítás. Ma 2019. szeptember 14 e szerde van és hetes perccel múlott reggel 7 óra. Ez a Kejfej minden, amit azaz az napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János műsora. Valamit szeretnék önökkel megosztani. Um... Amikor úgy gondoltam, hogy kiveszek három hónap szabadságot, akkor arra gondoltam, hogy kiveszem magamat azokból a hétköznapokból, amelyekben egyébként éltem az életemet, és az, az első öt hétben tökéletesen sikerült. Minden szép volt, és minden jó. Aztán a második harmada is még egészen jó volt. A harmadik harmadban kicsit leült néhány kivételtől eltekintve a szabadság, és ennek egyebek közt az volt az oka, hogy olyan magasra került az inger küszöböm az utazási élményeket illetően, hogy azt maga az utazás egyre kevésbé tudta betölteni. Kérdezték tőlem, hogy milyen izgatottsággal és milyen várakozással vagyok a visszatérés kapcsán. A visszatérés kapcsán alapvetően mindig az jutott az eszembe, hogy a rádiokoncessziós szerződése decemberben lejár, és akkor vajon majd mi lesz velem januártól, ha netán nem hosszabbítják meg, ami egy ilyen fialai megközelítés, de azért az dobja a be az első követ, akinek hasonló szituációban nem ez jut az eszébe. Aztán természetesen az jutott az eszembe, hogy idejövök, és, és lesz egy és az jó. Nos, még nem érkeztünk el a második hét végére, amikor megint azt érzem, mint a Szabadságom utolsó harmadában, hogy olyan magasan van az küszöb, hogy azt a műsoroknak a zöme nem üti meg. Nem önök miatt, és nem miattam, illetve önök miatt és miattam, úgy együttvéve. pedig ugye ezt korábban turbóhatásnak neveztem, turbóhatáson ugye azt érti az ember, amikor egyszer csak a fordulatszám révén valami olyan löket jön létre, ami által az ember kiröpül az űrbe, és egy egészen más dimenzióba kerül. Az nem egyes, kettes, nem hármas, négyes, ötös, hatos, vagy hetes fokozat, az turbó, ha Rosszul mondtam el az autó motorját illetően, akkor csak abban tudok bízni, hogy akik követnek engem, azok értik, hogy miről beszélek, és most nem fognak belekötni abba, hogy magamat nem fejeztem ki műszakilag teljesen pontosan, amiért előleg, előre és utólag is elnézést kérek. Hosszan tudnék erről mesélni, de 7 óra után 10 perccel ezt ma nem tenném meg, nem fárasztanám önöket ezzel. Elég bajom van nekem így is. Beleértve, hogy nem csak a műsor végén, most pedig a műsor elején mondom el, hogy Filipov Gábor szerződése nem teszi lehetővé az se, hogy a messzire jött emberbe eljöjjön, a nagyon messzire jött emberbe így jelen pillanatban 2019-én, szeptember 11-én egyik szavamat a másikban előtt sem. Egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy ebben a fél évben lesz nagyon messzire jött ember, amire az elmúlt időben egyáltalán nem került sor. Október második felében elkezdődött és decemberig tartott. Sajnálom, nekár hoztassák emiatt a Filipovot. Egyszer mindennek vége van, hogy ennek végleg vége van-e, vagy csak átmenetleg arra nem tudok válaszolni. Ma 7 óra 40-től Tócsabával beszélek, Zugló, 8 óra után Baranyi-Krisztinával beszélgetek Ferencváros, és valamivel fél 9 előtt kapcsolom Déli Tibort Újpest, aztán legkésőbb 9-kor, de inkább 8 óra 50 környékén el kell, hogy menjek, mert találkozom van fél 10-kor valakivel, valaki akivel nem akartam vitatkozni, a tekintetben, hogy én szívesebben találkoznék vele 10-kor, mint ahogy általában szoktuk. Egész nap takarítok, egész nap teszem a rendet, vagy csinálom a rendet, közben rádió, tévét hallgatok háttérben. Közben rádió, tévét hallgatok a háttérben. 200 másodperc csak úgy, aztán egy célirányos zene, aztán jönnek önök. A célirányos zene az rávilágított tegnap egyik témájára, a másik pedig az aluljáróknak a bezárása, amelyet én komplet a hírémnek találok, akkor az erdőket is gyújtsuk fel, amiben egyébként a hajléktalanok laknak. És ne legyenek padok se. Tehát ne akadályozzuk meg, hogy valaki lefeküdjön egy padra, hanem ne legyenek egyáltalán padok. Csak azon gondolkodom, én, aki 19. évet csinálom ezt a műsort, tehát a 18. születésnapját se, ba, meg nem tudom megünnepelni hogy én ezzel lehetséges, hogy évekkel ezelőtt valamit tudtam csinálni, most szóval valahogy méltatlannak érzem. A hátrájú életemhez, rövidségéhez képest olyannak, amivel szóval most mit kezdjek vele? De természetesen az elkövetkezendő közel fél órában az önök rendelkezésére állok ebben a két témában aluljárók és valamint bármilyen más témában, amiben egyébként megtisztelnek azzal, hogy felhívnak. 061 0999 valamint egy Ma 2019. szeptember 11-es szerda van, és kettő perc múlva lesz negyed Elegem van, nem világfájdalmam, akkor is elegem van, hogyha egyébként csak a második hetet dolgozom, de nagyon határozottan állítom, hogy ennek nincs semmi köze a világfájdalomhoz, tehát azért ez egy pozitív negativitás. Annyit szeretnék még elmondani, hogy jelleg 10-12 fok van, ennek meg lesz a duplája is, ilyen indián nyára hajazó idő van. Ez a hajazó ez nem az én kifejezésem, de most mégis ezt mondtam. A műsor 14 éven aluljaknak nem, fölötte is csak igen korlátozott mértékben ajánlott, és sohasem lehet tudni, hogy mikor lesz vége, mikor ér be bennünket a Filippo vagy engem. Így aztán mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás. Aki e-mailben akar megtalálni, annak pont 061 489 0999 és 06 Még 50 máshoz perc csak úgy, aztán jön a célirányos zene, amely a másik témát jelöli az aluljárok mellett. Ebben a két témában egyébként, mint két csebben a tenger, úgy vagyunk benne, ahogy csak benne lehet lenni valamiben. Én őszintén sajnálom, már így kora reggel az apropot. Egy perc múlva lesz 4 8 Járj Balú, és mekkora pofont akarsz neki adni? Hogy a fagyja a másikat. Ne, mit képzelsz? Egy szelíd súhintás is megteszi. Ezt nem mondhatod komolyan, Bagira. Na jó, egyezzünk ki egy közepesben. Szó sem lehet róla, Bagira. A pedagógia lényege a szigor. Először is elő a régi elvvel, először is. És utána nyelvej, így a túti hatás, nem marad el. 25 perc múlva felhívom Tóth Csabát, addig zene szól, ha önök nem telefonálnak. Tüntetés, csillagokkal ég 061 4890 Valamint 0630 Ha beindul a nagy pofanofon, Ketten osztozunk meg A pofanofon, Én adom és te állod Majd Ha beindul a Nagy-nagy Pófonofon S kínő egy új púb a kóbakodon ne bántsak csak a és hajt. Ha a fül, és fáj az arc a szájnál, Valószínű, hogy valamit elhibáztál, És túl a popon a fan, nem totoljáz. Van itt pofon, picinke, mint a masni, Szorít, horog, lendület dasli, és a bal egyenes, ami megmagyaráz, és gatyába ráz. Ha beindul a nagy pofonofon, ketten osztozunk meg a pofonokon, Én adom, és te állod majd. Ha beindul a nagy-nagy pofon, s ki nő a a Ne bánt csak a fél. Nincs, mit, incs, megy a bal, egy nagy, mancs, betakar, mint egy, pincs, pofa belapul az orr. És akkor szán, és is már, már bal ám, ám a, a nagy, nagy bal után megy, egy sötcső az szál, szál, a nagyobb. Hidd el, hogy a jó? Jobb, mint, mint a bal, bal, ami sose jobb, ha val, jobb, Úgy, hogyha jobb, ott, ha csavarod, deleg, de legjobb mindig az, az, ha nem te, te kapod. vették volna észre, akkor Revicski Gábor énekel, hát énekel. Minden esetre nem beszél. Ha Azt ne felejt el, vitázni kár, egy ízmos medve kár. Vitába szállni kár, vitába szállni kár. 061 489 lehet, hogy most nekem hangú beszédet kellene mondanom az aluljárókkal kapcsolatban, amelyről amelyekről tegnap adtak tájékoztatást, vagy szivárgott ki a kettő egyébként egyáltalán nem ugyanaz. Én azonban ettől most eltekintek, mert ha az önök tudatáig nem jutott el, akkor most ennek az ismertetésében nem kezdenék bele, és ugyanez vonatkozik Revicki Gáborra is, és mind arra, ami mögötte van Frey Tamás után szabadon. Lehet, hogy ez más, mint a korábbi Kejfejancsik voltak, de mindannyian mások vagyunk. Ez senkit nem akadályoz meg abban, hogy ezekben a témákban, vagy bármilyen másban megnyilvánuljon. Ez egy beszélgetős műsor, amelyben interjúk is vannak, de amilyen szerencsém van annyit lehet benne hallgatni és annyira szólhat benne a zene amennyire csak szeretném illetőleg hát van egy ilyen NMHH megállapodás, amely némileg köti az ember kezét így aztán csak mérsékelten noszogatom önöket, különös tekintett arra, hogy egyáltalán nem akarom noszogatni önöket volt valaki, aki képes volt 11kor egy e-mailt küldeni Revicki a kapcsolatban, mert ő úgy gondolt hogy elkerült a figyelmemet de az első negyed óra nem azt mutatta, hogy a hölgy aktivitása indokolt volt. 061 489 0999 és 0630 677 Figyelek, ha valamire. Well, please the Lord but you don't really care for music to you it goes like this the fourth the fifth The minor foe and the major Hogy bácskai koporsójába ez az utolsó szög, és a polgármesterségébe került. Szóval Elnézést, mire el a bácskai és mire nem a Revitzkiéba? Hát, mert a Revitzkié hibás, hogy kapott a bácskai koporsójába. Mire a bácskai hibás? És de, elnészt, a hibás. Elnészt, a hát a bácskai hibás. De mire a bácskai elkövette a szádjába? Elnézést. Kérdezhetek. Parancsoljon. Nem parancsolni. Történt jogszerűtlenség? Embertelenség történt, Erkölcstelenség történt, ami a bácska életében, az utóbbi polgármesteri regnálásában nem az rész, gondolom, nem az utolsó. Történt jogszerű fog... Így, történt, El, elnézést, nem ön ne találja ki, hogy Baranyi Krisztina miről fog beszélni. Az, hogy önnek antipatikus bácskai János, azt minden alkalommal nyilvánvalóvá teszi, és ha kimentene egy gyereket a Dunából, akkor is megtalálná az, hogy nem mostott ne, ne, elég ne, gyorsan. Igen, ön szerint jól, de nem értünk egyet, de nincs ezzel semmi gond. Igen. Semmi jól tett. De erre az első négy év után nem jött rá? Viszont hallásunk! A félétléséggel véget én egyáltalán nem bentegettem Bácskai Jánost. Én a zsigeri utálatot utasítom vissza, mert az bennem szimpátiát kelt az iránt, akinek a cselekedeteit egyébként egyáltalán nem biztos, hogy helyén valónak találom. Én így berzenkedem. 0614890999 099 és 06 egy hat egy. shaft cool. Vagyok. Én azon gondolkozom ezzel a aluljáró bezárásával, ami ugye tavaly volt téma, hogy, hogy nem tudom, hogy Ez most megint, téma. Hát igen, hogy, hogy, hogy tud kifitamodni egy embernek a gondolkodása, akinek kipattan egy ilyen a fejéből, hogy mondjuk 100 millió forintot szembeállít egy olyannal, hogy mondjuk van ott 8 hajléktalan, tegyük föl, hogy akkor ennek a 8 hajléktalannak kacsalában forgó palotát lehetne ebből építeni, és soha többet nem lennének ekkor Ekkora hülyeség, hogy tényleg, hogy egy embernek a józon gondolkodása hogy vész el pozícióban, hogy hol van ott a valóság már, hogy vannak az érzékelése is hiányzik. Hát nem tudok velem is kezdeni. Nehéz velem mit kezdeni, nagy valószínűséggel kampányszakemberek mondhatták azt, hogy ezt a témát vegyék elő, mert egyébként semmilyen indokoltsága nincs, még nincs annyira hideg, Euh, még nem költöznek az aluljárókba, nagyobb számban hajléktalanok, mint máskor. Én egész egyszerűen azon vagyok megdöbbenve, hogy ez mint megoldási módozat, hogy mégis, hogy hogyan. Ezért mondtam azt, hogy fel kell gyújtani az erdőket is, hogyha ott egyébként vannak hajléktalanok, és hogyha bennégnek a vadak, akkor itt például majd bennének azok az üzletek, és azok az emberek, akik egyébként ott mennének át, mert hogy egyébként napközben ott kell átmenni, persze természetesen virtuálisan, de fürdővízzel együtt a gyereket, tehát van benne hajléktalan, meg minden más. Hát képzeld el, hogy valahogy az embernek az érzéketlensége süt át ezen, és az a baj, hogy mondjuk egy jelenlegi polgármester felmeri ezt vállalni, hogy akár ilyet jelent, hogy ezt fogja csinálni. De emlékszem rá, hogy tavaly ezt személyesen ő mondta. Akkor még egy kiszivágott hogy... anyag volt, most is arról van szó, hogy majd jövőre. Nem tudja, hogy akkor valósulna meg. 061 és 06 36 7 7 1 1 6 1. Gábor Aluljárók és a működtük van. If you it's easy do in one night stay. Try playing Rock and roll band, it's a long way to the top if you want rock and roll Én beszélgetnék, ha hívnának. Make you wanna cry, lady to the heart sell. Know the reason why, getting old, getting gray, getting ripped off and ripped. You're a reggelt, uh, aluljáró az a kérdés jutott eszembe, hogy ez ilyen hungarikum, hogy lezárjuk, vagy más európai városokban is. Én nem láttam máshol tudommal van Aha. arról információ, de őszintén. És ha van. Abba be... a rész. Nem tudom, fogalmam, is, én nem találkoztam ilyennel. De attól Aha. még lehet, hogy van. Figyeljen, Jó. a köztereinket megnövelték ezért amikor a hajléktalan rendeletet bevezették, vagy törvényt elnézést, ha nem tudom pontosan, hogy több rendőr legyen. Mi akadályozza meg a város vezetését, hogy a rendőrséggel együttműködve esténként többször razziázzanak, vagy egyszerűen csak legyenek jelen az aluljárókban? Mit, mit jelképez az aluljárók lezárása? Már az aluljárók lezárása az valójában, a no zónának a felső foka, hiszen a no zóna az egy olyan hely, ahova ön a gyerekének azt mondja este, hogy nem menjél, mert nem ajánlatos. De a városvezetés megoldja az ön helyzetét, mert ön nem tudja elküldeni a gyerekét ilyen helyre, hiszen effektíve lezárják. Van ebben valami olyan iszonyatosan brutális Gyuri Péter volt a klubrádió vendége tegnap, aki nagyon okosan arról beszélt, hogy, hogy csak úgy mellékesen megemlítette, hogy milyen állapotban vannak ezek az aluljárók. Tehát, hogy legalább lenne benne valami plusz értékvédelem, nem hogyha egyébként a hajléktalanok szét akarnák barmolni az egészet, de az aluljáróink valami olyan állapotban vannak, amire szavak nincsenek. Olyan élhetetlen terek, beleértve felújítás után, ahova üzletek nem akarnak költözni, vagy ha beköltöznek, akkor kitakarodnak onnan másodperceken belül. Mit jelképez az, hogyha ön kerítést épít a háza köré, ez a kerítés, ami ott az alujáróban van, ez nem az migránsokat fogja távol tartani az aluljáróktól, hanem a hajléktalanokat önt és engem. Hogy borzadok attól, aki ezt kitalálta. És kicsit borzadtam a karácsonytól is, amikor azt mondta, hogy hát ez nem egy elképzelhetetlen valami, de egyébként a hajléktalan ellátáson hogyan kell változtatni. Nem, az aluljárokat nem zárjuk le. Illetve az alujárokat akkor zárjuk le, tudja, hogyha van alapfok, középfok és felsőfok. Tehát tudja, mint amikor ön a gyerekét akkor bünteti meg, amikor már 43-szor figyelmeztette, és azok nem voltak hatásosak. Nem tudom, hogy minek kéne lennie előtte, de aljárót nem zárunk le. Ugye az a kérdés merül hogy előbb valaki ö, javasolta, hogy abból a pénzből lehetne. Az lényeg, de az, az, az, az demagógia, az, az, az arra szarok. Ö, csak, talán... Nem az demagógiára gondolok, hanem függetlenül attól, hogyha. Ö, tehát milyen módon lehetne ezt a, a, a szállásolási kérdést úgy megoldani, hogy. Ö, nem menjenek emberek újra az aluljáróba. De nagyon jól beszél, mert ez nem szállásolási kérdés. Az, hogyha bezárjuk az alujárókat, az egyetlen egy dologról szól, ön és én, ha ott akarnánk aludni, nem tudunk ott aludni. De attól még nem biztos, hogy bemegyünk a hajléktalan szállóra. Hát könyörgöm, a hajléktalan és az aluljáró az két ekvivalens dolog. Ha valakit kiraknak az alujáróból, az mindjárt rájön arra, hogy ha, elfelejtettem bemenni a hajléktalan szállóra. De pont ez a kérdés, hogy. Milyen olyan megoldás létezik, ami a hajlékszállónál jobb, és adott esetben egy, egy ilyen állapotba került ember kiemelhetett? Ezt kérdezem meg a vecseitől, aki erről tudományosan tud beszélni. Itt egyetlen egy dologról van szó, önnek a szem elé ne kerüljön hajléktalan. Ez, amiről mi most beszélgettünk, az aluljárók bezárása, ez semmilyen szociális vonatkozású intézkedést nem tartalmaz. ez barbárság. De még egyszer mondom, nem a hajléktalanokkal kapcsolatban, mindannyiunkkal kapcsolatban. Ez a tehetetlenségnek egy olyan szintű beismerése. Nézzel, képzelj el, hogy én egyszer ide bejönnék másnaposan minden, és akkor azt mondanám, hogy én alkalmatlan vagyok a műsorvezetésre, amiről ők azt mondják, hogy menjen haza. De én itt mi sose voltam alkalmatlan. Voltam rossz. Ez az alkalmatlanság bevallása. Jó reggelt. Jó reggelt, Péter. Hát jár, ügyben azért illetékes vagyok. Péter, fogom, nem vagy illetékes azért, mert ott van az üzleted, attól még nem vagy illetékes, az Isten áldjon már meg. Mennyiben vagy illetékesebb, mint én, aki egyébként járkálok fel alá a városban és melyek az ahol vicces már velem. Ne túlzás túlzásba. Hogy ami a telefonáltál volna, hogy mennyire sajnált, hogy nem lesz messző jött ember, hát akkor együtt sírtam volna veled Jó de mégis, hadd mondjak már egy mondatot. Mondjad, hát, be. Hát könyörgöm, én minden éjjel ott vagyok. Ez meg van oldva ez a dolog egy éve, egy éve jött ki ez a törvény, és hatályos, és betartják, és időnként rendőrök megjelennek, amikor egy-egy... De most nem lehet fognak megjelni rendőrök, mert bezárják. Jó. Azért mondom neked, hogy nem értem. Úgyhogy nem fognak néked. ott vásárolni se tőled. De hát éjszakáról van szó, várja. nem arról van szó, hogy éjjel bezárják hajnali három esetleg. de fölösleges, mert meg van oldva, tehát én majd el fog járni helyekre, hogy minek? Jó, hát az akkor köszönjük. járjál Péter, és hogyha elintézed, akkor utána telefonálja. Hogy a gálája menjen ki annak, aki egyébként jelenlegi állapotában tartja és hagyja ezeket az újjárókat. Ez nem biztos, hogy a tarlós bűne. tudják, 2019. szeptember 11-én, szeptember 11-én van jut a szembe, hogy egész egyszerűen az van bennem, hogy én ezt méltatlannak találom. Tehát nem tudom, én arra gondoltam, hogy ennél méltóságosabb problémákról fog majd szólni a kejfejéncse egyáltalán ez 2019-ben. Hogy miről nem tudom. De ajrá! Nagyon you'll maradva a There was kívánok. Azon gondolkoztam, hogyha lezárják ezeket az újárókat és majd valakit eljut a felszínen egy autó, akkor meg majd felüljárókat építünk? Nem, hát nyilvánvalóan nyilván, nyilván, nyilván, nyilván, nyilván, nyilván olyan aluljárókat zárnak, csak lehol a felszíni közlekedés megvan oltva. Tehát ahol van, ahol van zebra. Tehát azért ennél óvatosabbak. Vagy előrelátóbbak. Ebben is csak reménykedhetünk, mert Abból, ahogyan viselkednek, nem biztos, hogy előrelátó. De könyörgöm, egy aluljáró arra való, hogy ott az emberek aluljáró. Átmenjen, így van. Azt így a van, nap ennyi. 24 órájára találták ki. Azért építették, azért, azért van az ott, és. és Mi lesz a következő, és... amit egyébként bezárnak? Miközben korábban nyitva volt. Álljál balakor... megy, de tényleg. A én adom, és te állod majd. Nézzék, ez a Revicki történet ez nekem egyetlen egy dolog miatt tetszik ez nem egy véletlen történet hogy ezt egyébként Báska János maga vállalta föl hogy felülről szóltak rá hogy legyen szíves ezt biztosítsa ezt a lakást Revicki Gábornak, de az, hogy Revicki Gábor pár nappal később feltűnik, mint kampányember, és azt mondja a 444.hu élelmes riporterének neve Ás Dániel, hogy most mit mondjon arra, hogy pár nappal később feltűnik, egyebek közt erre lesz majd válasz október 13-a, hogy ehhez az emberek hogy viszonyulnak. Jogszerűtlenség nincs benne, azt hiszem egy csipetnyi sem. Semmilyen vonatkozásban nem az én világom. Ha beindul a nagy pofonokon, ketten osztozunk meg, a pofonokon én adom és te állok. Ma egy olyan világban élünk, amelyben az emberek képesek támogatni valamit, ami nem etikus, de közben nem is lehet azt mondani vele a kapcsolatban, hogy jogszerűtlen. És hajt. Időnként jogszerűtlen dolgokra is azt mondják, hogy elfér. Egyáltalán az, hogy nincs politikai korrektség, az tulajdonképpen lassan kírt egy csomó olyan szabályt, amely oda vezet, hogy bezárják az aluljárókat. És akkor szám, és is már, már Egy telefon még belefér. A nagy, nagy balra. megy, megy, Mind el, hogy a, a jobb, jobb, A jobb jobb, mint, mint a par, ami sose jobb, a bal, a bal úgy, jobb, a jobb, jobb, ott jobb, a jobb, a jobb, mindig az, az Ha nem te kapod. Senki? A portból, a Én adom és Vidázni kár, egy kár, kár, kár. Jó lehet. A vonalban túlt csaba aki a zuglói msp seknek az ő frakció, illetve a zuglói MSP szervezet vezetője, de frakcióvezetőjük nem lehet, hiszen országgyűlési képviselő. Önnek sose jutott eszébe, hogy ön, akinél kevés, aktívabb helyi politikust ismerek, önkormányzati munkát vállaljon a parlament helyett? Jó reggelt kívánok, hát dehogy nem jutott eszembe, szívesen vállaltam volna. A frakció visszatér egy mondat, hogy csak a frakciózatér, annyi igaz, hogy helyette helyettes vagyok, de a parlamenti frakciónkban természetesen. Szívesen szerettem volna, én akár polgármester is lenni zuglóban, de hát az összetéretetlenség szabályok miatt egy időben nem lehet képviselő, mert a polgármester vagy önkormányzik képviselő valaki, úgyhogy így aztán az országgyűlés választottam. Úgyhogy azért én ott dolgozom jelenleg. Bárnai László volt a vendége a Kejfei Jancsinak. Végül is Karácsony Gergelyel abban állapodtam meg, hogy a májusban lezáruló szerződésünket nem hosszabbítjuk meg, mert ő úgy gondolta, hogy miután ő alapvetően főpolgármester jelöltként van jelen a közéletben, erre az időre, amik eldől, hogy ő lesz a főpolgár, főpolgármester vagy sem, és utána pedig semmiképpen nem lesz zugló polgármestere. Ha én belemegyek, akkor ne kössünk szerződést, de azt mondtam, hogy a mi beszélgetése az nem szerződés függvénye. Ugyanakkor azt kérdezem Öntől, hogy mennyire van most Nagyobb mértékben vagy kevésbé elhagyva zugló abból adódóan, hogy polgármesterének egyebek közt az MSZP-be való együttműködés okán folyamatosan olyan nagyra vágyó tervei vannak, amely idejének egy részét, hol, mint miniszterelnök jelölt, hol mint főpolgármester jelölt leköti. Ezt a kérdést egyebek között várnai látóval való beszélgetésem sugalja. Hát ugye a felvezetésre hogy én vagyok Zula egyik legaktívabb képviselője, vagy, vagy politikus. Ez valóban így van, tehát azért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a, a, a kerület normálisan működjön. Hisz azzal, hogy Karácsony Gergely most egy főpolgármesteri kampányt folytat, ez, ez nem lett a kerület rovására, de a hát kerületnek vannak alpolgármesteri képviselői. Van hivatala jegyző, akik ugyanúgy végzik tovább a munkájukat. Úgyhogy bárki bármit mond, hogy a, ez a esetleg a kerület működésének a rovására megy, a természetesen nem igaz, az betudható annak a, a kampánynak, ami, ami itt folyik. Különösen, hogyha Vármai László mondja, hogy akkor egészet is, hogy nem igaz. És várnai László már a saját civil szervezetesen vállalja fel, mintha az ösztönyi önkormányzati választás lezajlott a, a nevezés ideje, hogyha így fogalmazunk. Megvannak a jelöltek, polgármester, önkormányzati képviselő jelöltek és ruglóban is természetesen kialakult az a mezőny, aki az önkormányzati választása most Nem Mert hogy látod, ki nem vállalja föl? A saját, a saját szervezete, a saját egyesülete a civil szervezete, és Várnai László függetlenként indult el. Ez azt jelenti, azt mutatja, hogy a saját szervezetének is már Várnai László személye vállalhatatlan, és kénytelen volt függetlenként elindulni a fidesz felkörööszer, hogy esetleg ez a okozon a, a zuglóban, de tehát ő nem a civil egyesületnek a nem, nem, nem. hát a civil zugló nem adta nevét várni azt, de várni várnál független jelő, független polgármester jelölként indul most az önkormányzati választáson. Ebből is látszik, hogy senkinek nem volt fontos egyedül az Zuglói fidesznek aki erre rávette, hogy induljon el hátha tud ez zavart okozni. De hát az, az a rossz. Ilyenkor jelölő szervezetre szükség Nincsen jelölő szervezet, ő független. Hát ugye minden ö, magán személy, aki elkíván indulni a választáson, bejelentkezik, ő függetlenként indult, mind nem, nem, nem jelölő szervezet jelöltjeként indult, hanem függetlenként. Tehát a saját is. És függetlenként lehet indulni nem egyébként, elnézés, aztán. hogyha netán tájékozatlan lennék képviselőjelöltnek Szerintes is, és polgármester is. S, s, ó, nem, mert csak azért jut eszembe, mert ugye Hunva György éppen tegnap magyarázta el, hogy miért egy olyan szervezet a, a támogatója, a, amely a támogatója, de ezek szerint Humva gyögy is nyugodtan lehetett volna független. Abszolút lehetett volna független, mondom visszatérve egy ugróra, hogy bármely lát, független, független, hogy, hogy független, tehát az ön hangsúlyozik, független, semmilyen szervezet nem támogatta ő az ő indulását a Fedezen kívül, mert nekik fontos az, hogy legyen más jelölt a kerületben. Horváth Csabán kívül, akit egyébként az öt párt ö, támogat, az öt párt közös kerültje, És itt fontos egy, egy nagyon fontos dolgot még megemlíteni, hogy itt a tegnapi nap ö, ö, sikerült egy megállapodást létrehozni a kerületben, hogy a legnagyobb civil szervezet, az Összefogás Zúglier Egyesület is ö, kötött egy politikai megállapodást Horváth Csabával, és a, az önkormányzati választáson BÁZ mögé a, a civilek Korváth Csabát támogatják a kerületben. És annak ellenére, hogy az összefogás duglóért egyeset jelölőszervezet volt, és minden körzetben indítani akart jelöltet, ezeket a jelölteket végül nem vették nyilvántartásban, hanem az a megállapodás, hogy minden körzetben az öt párt közös, képviselőjelőtje is támogatják a civilek is, illetve Horváth Csábát fogják támogatni, mint közös polgármester jelöltet zuglóban. Az Így aztán a baloldali demokratikus oldalon megvalósult az a legszélesebb köröszefogás, amire mindenki vágyott, hogy egyetlen egy jelölt áll szemben. Zuglóban a fidesz-jelölével illetve hát ugye értjük, nem várnék rá és hát ugye, még meg kell említeni, talán egyetlen Zuglóban indul minden körzetben és a kétfarkúk, hogy a párt nincsen pólga, most a így ez a helyzet nos Azt pontosan meg lehet mondani vagy érdemes egyáltalán foglalkozni vele, miközben kérdésként persze ott lóg, hogy mér pont Horváth csaba? Hát ugye a Zuglónak az egyik nagy problémája az, hogy a főváros mindig kicsit ilyen mosta gyerekén kezelte. Azokból a fővárosi beruházásokból, fejlesztésekből, ami, amik megvalósultak, Zuglóba nagyon kevés jutott és nagyon kevés került. Itt lehetne beszélni útfelújításokról, infrastruktúris beruházások, közvilágítások fejlesztéséről, de, de beszélhetünk akár a, a, a kevleten végmenő rákospatak rendetételéről, Zugló, zugló ezekből a forrásokból semmit soha nem látott. Ezért kellett egy olyan politikus, egy olyan politikus, egy olyan polgármester a kerületnek, aki megfelelő fővárosi tapasztalatokkal kapcsolatrendszerrel rendelkezik, aki Zugló érdekeit maximálisan fogja tudni érvényesíteni a következő tétlen, és hát a Horváth Csapánál erre jobbat keresésre találnánk, hogy ott, ott a fővárosi... De most milyen kapcsolatrendszerről a, beszélünk az Isten áldja meg? hát egy fővárosi kapcsolatrendszerre, aztán ott is van egy a fővárosi közgyűlésnek a fővárosnak is van egy működése, abban azért el kell Igen, ezt el lehet mondani a szó jó értelmében annél, hogy magamra haragítanám Horváth Savát, hogy ő egy veterán budapesti politikus függetlenül, hogy nem egy idős ember, de hogy a kapcsolatrendszere az milyen az egyébként e tekintetben, miközben <coughs> jelen pillanatban nem az MSP van hatalmon, Tarlós Istvánnal való megbonthatatlan barátságáról sokat nem lehet mondani. Tehát milyen olyan kapcsolatrendszere van, a vagyoni helyzetével kapcsolatban azt lehet tudni, hogy kiegyensúlyozott vagyoni helyzete van, de semmi olyan vállalkozása nincs tudommal, amivel egyébként pluszban fel lehetne virágoztatni Zulót a rózsadomb után. Tehát én értem azt, hogy az ember időnként mond jól hangzó mondatokat, de hogyha az embert az elé a feladat elé állítja az ember, hogy azt magyarázza meg, amit mond, akkor anélkül hogy magamra haragítanám, segítene nekem? Abszolút, tehát itt ugye, nem a vagyoni helyzete határozva, meg a szerintem természetesen Horvács Csabának sem, hanem az a 17 éves tapasztalata, amit ő a fővárosi politikában elzöltött, mint várospolitikus, és erre, erre van szüksége az uglónak, hogy legyen valaki, aki ebben a fővárosi politikában zúgló, mint terület érdekeit tudja képviselni, és eligazodik abban az útvesztőben, hogyha tud lobbizni a kerület érdekében. Hát, e, ha végigmegyünk megyünk zuglón, azt látjuk, hogy a kerületnek rengeteg olyan elhanyagolt része van, ami kifejezetten főváros fenntartásában, főváros kezelésében, vagy nem talán főváros tulajdonában van, ezekkel nem kezd semmit. Ezért kell valaki, aki, aki ezt e, tudja érvényesíteni. És, és annyira bízunk abban, hogy Csaba erre tényleg képes lesz, és a következő év arról szól, hogy azokat a fejlesztéseket, amik esetleg a kerületben megálltak, megtorpontak valami miatt, lett, a fővárosi kölgyűlést kellett volna érvényesíteni érdekeket. Ez korábban nem volt képes. Az, aki ott ült, most nem képes. A... Ön azt mondja, hogy ha ön egyébként egy fejvadász cégnek lenne a vezetője, akkor jó szívvel javasolta volna a kerületnek, hogy Horváth Csabát válassza, mint vezérigazgató. Azért ezért javasoltam volna a kerületnek. Mert Kinek a, a... javasoltja ő egyébként? Hát a Horvát Csaba az öt párt közös polgármester jelöltje, tehát az, az öt párti szövetség, amikor létrejött Budapesten, és ebben a kerületekben az párt javaslatott arra, hogy melyik párt kit javasol a polgármester jelöltnek. Jó, hát ebben ugye még külön külön de aztán nem akarnék ilyen hosszan itt maradni, bár én teszem, mert ennél vannak fontosabb dolgok is, bár ezek nem lényegtelen kérdések, hogy ugye Horváth Csaba az a polgármester zuglóban, aki egyébként vesztett Karácsony Gergelyel szemben az előválasztáson, és akivel egyébként most kéz a kézben járja a várost, amely az előválasztásnak részemről egy ilyen óvatos, puha kritikája, de hát Istenem, ezen az ember essen túl. De annak semmilyen jelentőséget nem tulajdonít, hogy miközben Tarlós István le, nem budapestizi eh, Karácsony Gergelyt, ami igazán nem szép dolog, eh, akkor magamra vállalva annak az ódiumát, hogy amit én teszek, az se szép dolog. Végül is az msp nek végre sikerült egy MSZP-s politikus találnia eh, nem miniszterelnök jelöltnek, hanem zuloi polgármesternek, aki viszont nem zuglóban él. Ennek semmilyen jelentősége nincs. Felejtsem, foglalkozunk fontos dolgok a fia lelvtársak. De az, hogy Budapesten, ez nem egy vidéki kisváros, Budapesten egy, egyik kerületesen az, hogy éppen ki, hol hajtja álomra a fejét, hol alszik, mert nincs olyan szintű jelentősége, mint vidéken, hisz az a fontos, hogy hol dolgozik, az ideje nagy részét hol tölti. Ha valaki zuglói polgármester, de nem zuglóban alszik, az nem azt jelenti, hogy nem tud jó polgármester lenni a kerületnek. Nem ez a, a pontosan. De most levizsgáztatnám boriérés. Horváth Csabás zuglóból, amit inkább nem tennék meg, akkor ő sejti, hogy hanyast kapna? Nagyon jó szerepelnek, és az elmúlt heteket <gül> a Csabával én együtt töltöm, mint a zuglóban, jelzem zuglóban, járjuk a kerületet, aktívan kampányolunk, és, és még egyszer mondom, hogy visszatérve kérdésre, hogy mi volt a legfontosabb szempont, egy polgármester jölt ki választásának a zuglóban, én azt tudom csak ismételni, hogy az, hogy a fővárosnál legyen megfelelő érdekérvényesítő képességgel kerületnek. Aki okay, azt kérdezi, XY férfi, hogy jól érti-e, hogy ezek szerint Karácsony Gergely nem volt jó zuglói polgármester, nem érvényesítette a fővárosi közgyűlésben zugló érdekeit hatékonyan? A Karácsony Gergely nem egy fővárosi várospolitikus volt, ugye visszakanyarodhatom most az előválasztás kérdésére is, Uh, ott nem arról szólt az előválasztás, hogy fővárosi politikusként szakmailag, szakmai kompetenciákat higyelemek ki a legalkalmasabb, hanem arról nyilvánítottak az ember, emberek véleményt, hogy ki lenne politikusként alkalmasabb Tarvós István legyőzésére. legyőzésére. Karácsony Gergely uh, nem volt rossz polgármester az uglónak, de ő nem egy fővárosi város politikusként töltötte az előző életét, ő volt országysi képviselő, egy, egy pártnak a társelnöke, egy másfél típusú politikus, de most én úgy gondolom, Zuglónak leginkább egy várospolitikusra, egy a jó felkészült politikusra van szüksége, és hát Zuglónak, amire igazából szüksége lenne az, hogy ez az országos fókusz lekerüljön róla, hisz az sokat ártott, hogy olyan polgármesteri voltak, aki miatt valamilyen módon mindig-mindig nagyobb országos Hát, ezt agadhatatlanul. Előtte volt a papcsák, itt a papcsák korszakot, láttuk akkor is, miről volt a kerületi politizálás. Gergő sem tudott teljes mértékben csak a kerületi ügyügyel foglalkozni, és országos politikusként, pártelnöként természetesen neki országos kellett megszólalni az De azt kérdezi, el, ugyanez az, az ember, aki férfi, hogy ha nem egy fővárosi várospolitikus, akkor hogyan lenne jó főpolgármesternek? Hogy, hogy micsoda? azt kérdezi xy aki férfi, hogyha egyébként ön azt mondta Karácsony gergére, amit, hogyha nem egy fővárosi politikus, fővárosi várospolitikus, akkor hogyan lenne jó főpolgármester? Ez egy egész, egész más kategória, mondjuk egy, egy kerületi polgármesterség meg egy, meg egy főpolgármesterség. A, a kerületi polgármesterség azért nem olyan szintű ö, politikai ö, kvalitásokat tételett fel, meg képességeket igényel, mondjuk, mint egy főpolgármesterség. Egy főpolgármesteri a feladat ellátására már más jellegű politikai tehetségre tudása van szükség, amikkel a Gergő rendelkezik, ezért ő arra kiválóan alkalmas. Hisz az már azért egy országos politikai megfelelőségi szintet tétel. Egy kerületi polgármesternek nem kell ezekkel rendelkezni, a kerületi polgármesternek egy kerületet kell tudni szakmailag jól vezetni, jó működő képessége. Rajta múlna maga lenne a polgármester szívesen lennék Én kicsit úgy érzékelem, ritkán szoktam ennyire őszinte lenni, éretem, de nem kicsit az az érzésem, hogy, hogy ön ott a risli Tehát nem mondom azt, mert azért az nagyon gáz, hogy bárki ott a polgármester, amikor ö, nem ö, Fidesz győzelem van, tehát Rátonyira gondolok, ö, vagy ö, most hirtelen másra nem gondolhatok, hiszen Vejnek volt még pap, papcsák. Esetében sem. De hogy, hogy az ön, hát a rendőrségnél szokták azt mondani, hogy a vendég szeretetét élvezi, és most ugye tagadó formában mondom azt, amit egyébként a mondanék, az nagyon ciki lenne. Tehát ott kicsit úgy tűnik, hogy, hogy, hogy azért, mintha mindenki kicsit a, a, az ön bábja lenne, de ezt csak nagyon halka, mondom, remélhetőleg kevesen hallják. Jó, hát ugye nem, nem erről van szó. Az, az tény és az igaz, az valóban igaz, hogy minden idegszállammal én mindig is a kerületre zuglóra koncentráltam, és ezt ott, ott dolgozom 15 éve most már a helyi politikában. És valóban nincs olyan probléma, amivel ne találkoztam volna, amit ne ismernék, és, és valóban nincs olyan uglé lakos sem, aki, nem bármilyen problémára megkeresett, megpróbáltunk volna erre valamilyen megoldást találni. És nagyon szeretném, hogyha a, a, a kerület tényleg egy más jellegű pályára tudna állni, lekerülne róla ez az országos média figyelem, és az emberek érdekében tudnánk maximálisan dolgozni, tenni, folytatni azt a munkát, amit az elmúlt években tettünk fejleszteni, zuglót építeni, zöldebbé tenni, élhetőbbé tenni, biztonságosabbá tenni. Nekünk ez a fontos, ez a feladat. Nézzük mert, a technikát, hány választókerület van, vagy körzet? 15. 15. Mi az arány? Tehát miben Jelenleg? egyeztek meg a pártok? Nem. Ugye én elmondtam a jelölteknek is, amikor az első megbeszélés sor, sor került, leültünk, hogy mostantól kezdve nem az számít, hogy ki, melyik klubból érkezett ebbe a úgynevezett zuglói válogatottba. Ez mostantól kezdve egy csapat. Az, hogy e, hányan, hány, hány körzetet tudott jelölni az emesztő a DK Momentum a párbeszéd az LP, ettől kezdve nincs jelentősége. Mert egy csapatot próbálunk kovácsolni, egy csapatot építünk. Az a fontos, hogy ez a csapat a. Ki a csapatépítő csapat... ön? Hát ő, utána, én vagyok a kampány főnök, és e, egyben ezt magamra vállaltam, ezt a csapatépítési feladatot is. E, próbálok, igen, ebből egy csapatot építeni, és minden erőmetes és energiámat e, e, e, e, rakom most bele, hogy ez egy valóban egy, egy jó csapat legyen, akik tudni fognak. És, dolgozni, és miközben én egyikünk én, se én. Amerikában él, ez a csapat, ez, ez kvázi egy ilyen olvasztó működik, ahol elveszik a korábban ír és olasz emigráns. Tehát hirtelen e, független attól, hogy mely pártból származnak, vagy mely pártból szereznek, vagy mely párt delegálta őket, e, mindannyian azt gondolják, hogy az a fontos, hogy legyőzzék az ellenfelet, aki egyébként alapvetően a Fidesz. Ez a, a, a legfontosabb, ami miatt ez egy csapatnak kell, hogy legyen, a jövőbeni munka. Nem hogy a képviselőtestület képviselő összetételéről beszélünk. Csak, csak akkor tud egy csapatként dolgozni, hogy a legfontosabb cél az lesz számukra, hogy zuglóban zuglójákért a, a kerületért tenni és dolgozni akarnak közösen együtt mostantól kezdve. Mi, mi a reális? A, a vágy az nyilvánvalóan az, hogy legyen teljesen egyszínű. De mi a realitás? Én azt látom, hogy az Hányas fog nyerni, el, nyerni a Fidesz? Nullát, egyet se. Tehát egyet? Az, egyet sem. Egyet sem. Nagyon remélem, hogy egyet se. Hát ugye 15 körzet van, nagyon bízom benne, hogy mind a 15 körzetet megnyerjük, és természetesen polváccsabban is nyerni fog, mint polgármester, hisz ezt a Fidesz is feladta, abból láthatói rólt ro átindították, aki, akiről hát aki, aki most ebben a típusban is karácsonyengelgen alpolgármestere volt, ő minden polgármester mellett alpolgármester volt, különösen nagy dolog nem fűződik a nevéhez, ismeri a kerületet természetesen, súszélózt politizál, de hát aki, aki minden tikkusban tudott minden színű polgármester mellett a működni, és igazából arra dandott, nem alkotott, ő, ő, biztos, hogy nem a legjobb jelöltje a Fidesznek, ezért. Biztos elengedte. nem szívesen lennék rozgódni Zoltán bőrében, mert ugye elvileg, ha valaki szakember, akkor bármilyen égiszt alatt lehet szakember, de hát most nem így beszélt önróla. De én én ne, ne, nem azt mondtam. Én azt mondtam, hogy ha valaki minden színű polgármester mellett tudott alpolgármester lenni, akkor nem valószínű, hogy a legjobb jelöltje mondjuk egy adott párnak, adott esetben a Fidesznek. Szerintem itt most hagyjuk neki, fenn neki a szót, teljesen, és az, azt kérdezem, Öntől, hogy miután zugló képviselete, itt karácsony Gergely okán többé-kevésbé megszűnt, mert péntekenként én továbbra is beszélgetek veled, de alapvetően fővárosi ügyekről az elkövetkezendő x 7 ami azért annyira nem sok, de több, mint egy, megnyerhetem-e -e a, a vendégszeretetét? Nem, mert a vendégszeretet az tőlem jön. Tehát lehetnénk-e ezentúl szerdán 740-kor? Hát a, a, a, nekem szól a kérdés. És akkor én örömmel beszélgetek a kerületről, Önnek. minden szerdán 740-től. Ez, ez azt jelenti, Eh, hogy, mert ma nagyon szoros a program, de ettől független ajánlottam volna, meg hát úgy tűnt a mai beszélgetés, hogy nem maradtunk téma nélkül, ugye ma van azt mondja, hogy 11. ez még 18. az 1, 25. az 2, 29. az 3, és ugye 16. A, az a negyedik, az már az eredmény bírtukában. Hát akkor már be tudunk számolni az a egyértelmű győzelem. Igen. Igen. Igen. A győzelemről, a sikerről, úgyhogy nagyon szívesen teszem, és nagyon bízom benne, hogy ez így lesz, és tényleg ez a csapat, és még egyszer ez egy csapat, nem számít, ahogy ön is mondta, ez egy olvasztó, téged mindegy, ki honnan jött, egy a fontos, egy hogy az emberek most már zuglér akarnak tenni, zuglér akarnak közösen dolgozni. Innen néle, tehát az aktualitásoktól folytatjuk kerek egy hét múlva, mínusz 20 perc. Köszönöm szépen! Viszont hallásra Tóth hallottak! Rekami reklám következik. Fröccs, Jóga, Panoráma és világsztárok két napon át a Balatonboglári boglári gömkilátónál. Színpadon a Morcsiva, Royce Murphy, Cosmi González, Bebel Zsilderto, Jules Peterson, Nicola Conte, Nubian Twist és Maestro. A MOL Nagyon Balaton bemutatja Balaton Piknik. Szeptember 13-án és 14-én déltől késő estig Balatonbogláron a gömkilátónál. Balaton Piknik. Magyarország. A csodák forrása. Ez reklám volt. Hírek következnek itt, a CV rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. A magyar kormány új korszakot vár az unió bevándorlás politikájában, így reagált a Kormányzati Tájékoztatási Központ Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnökének keddi bejelentésére, hogy Trócsányi Lászlónak szánja a bővítés és szomszédság politikáját felelős uniós biztosi posztot. A magyar kormány megelőlegezett bizalommal, de határozott elvárásokat támaszt a hamarosan megalakuló új európai bizottság iránt, fogalmaz a közlemény. Közölték, hogy a kormány bízik abban, hogy olyan új európai bizottság fog felállni, amely kiegyensúlyozottabb, józanabb uniós vezetést hoz és új korszakot nyit az unió bevándorlás politikájában is. Szünetelnek a Magyar Közút online szolgáltatásai szerdo este 17 órától várhatóan 21 óráig majd informatikai rendszerfrissítés miatt. A társaság keddi közleménye szerint a karbantartás, az utinform.hu oldal és a hozzákapcsolódó informatikai rendszerek teljes felületét érinti, így többek között nem lesznek elérhetőek, a közúti kamera képek sem a jelzett időszakban. Évről évre egyre kevesebben ajánlják fel a befizetett adóforintjaikból az 1%-ot, holott támogatásra várók akadnak bőven, ezt írja a világgazdaság, a Nemzeti adó és Vámhivatalra hivatkozva. Három év alatt majdnem 400 ezerrel csökkent az adójuk 1%-át felajánlók száma. Amíg 2015-ben mintegy 2,2 millióan támogattak valamilyen civil szervezetet, addig 2018-ban már csak 1,8 millióan, ami azért is érdekes, mivel Magyarországon összesen 5,1 millió adóköteles magánszemély van. A NAV pontos statisztikát nem vezethet a legjobban támogatott szervezetekről, de az tudható, hogy az adózók legtöbbször a gyermekek fejlődésére és gyógyítására, valamint állatmenhelyeknek adnak pénzt. A Bibliában is szereplő Héber nevet viselő bullát, vagyis pecsétet találtak régészek Jeruzsálem óvárosában a föld alatt. A 2600 éves zárópecsétet a Siratófal alapjainál zajló régészeti ásatásokon hozták felszínre. A bullára a Júdai Királyság legmagasabb udvari tisztségviselőjének címét írták. A tisztviselők pecsétnyomójukat használták különféle dokumentumok aláírására, hitelesítésére, de a különféle amforákban tárolt termékek elküldésekor és átvételekor is gyakran agyakpecséttel zárták le az árut. lehet? A vonalban, Barani, Krisztina, abban maradtunk, hogy az első alkalommal nem később el lehet telefonálni, mármint, hogy az elkövetkezendő hetekben, ugye mindenkinek fix időpontja van. Ma valamivel rövidebbek leszünk, mint a további alkalmak, mert valaki fél tízkor akar velem találkozni, és hát ahhoz oda is kell érni. Ott vagyunk, hogy 2010. 2010 10. november előtt, amikor ön már képviselő volt önkormányzatban. 14. rosszul mondtam, rosszul mondtam ugye, nem véletlenül ez Friday volt, hiszen 2010-ben kezdődött a, a Báská Jánossal való, pontosabban mondva a Ferencvárosával együttműködés. Ugye erre azt lehetne mondani, hogy ez milyen súlyos botlás, de ugye nagyjából. Hát ugye 2007 vagy 2008 óta dolgozom együtt önkormányzatokkal, ahol minden önkormányzatnak az volt a kérése, hogy független a színezetétől, hogy a polgármesterrel tartsam a kapcsolatot. Én természetesen tartottam másokkal is a kapcsolatot, de alapvetően egy-egy kerület, a egy-egy a, a, önkormányzatot a polgármestere fémjelezte, és ugye a 2010 és a 2014 közötti időszak, az nélkülözte egy tízes skálán szinte kilencesre azt, ami aztán 2014-ben alapvetően az ő jó voltából, nézőpont kérdése, vagy rossz voltából megváltozott. Tehát 2014 előtt ön mivel foglalkozott? 2014 előtt én 13 környékén csatlakoztam a, a Millához, és a Milla révén, a Millának azon szárnya révén, amely belépett a politikába, ugye hosszas viták után az egyik egy rész a Millások közül politizálni kezdett, a másik rész maradt civil, és én az előbbihez tartoztam, és úgy kerültem az Együthöz, és Bajnai Gordon, először miniszterelnöki később. Előtte még semmilyen előjele nem volt? Tehát a szó idézőjeles értelmében, hogyha én most önt le akarom káderezni a mozgalmi múltjával kapcsolatban, nem negatív és nem pozitív értelemben, hanem tényszerűen, akkor ott mit találnék? Én 2010-ben kezdtem egyáltalán érdeklődni közéleti kérdések iránt. Majd Ennek a matematikát de... megoldják a többiek. 2010-ben ön hány éves volt? Hú! ki -e a mostaniból kilencet. 40... 43 négyven, körül? Mi történt, történt akkor? Hát 2008 ben megtörténtek a, a romák sérelmére elkövetett uh -huh. rasszista sorozó. És ez valamilyen szárkó. módon megszólította önt? Ez volt az, amikor egyáltalán elkezdtem politikával vagy közélettel foglalkozni. Mi, mi, Igen, mit mit a szólított a... az meg önben? Hát én azt hittem, hogy a, a, annak az eseménynek a kapcsán Magyarországon megnyílik a föld. Az önt hol találta meg? Tehát hol dolgozott? Ö, én akkor a saját vállalkozásomat vezettem. Ami nagyjából mivel foglalkozott? Gyógyszertállat üzemeltettem mm -hmm. akkor is és korábban is. Hát ez egy nagyon rossz kifejezés lesz, mert a, a, a cigengyilkosságú kapcsolatban ez a sző ez csak elmebeteg mondja. Se, tehát az, az nem volt egy sikertörténet. E, ha végigkövette az ember annak a tárgyalássorozatát, a vágvölgyi könyv kapcsán, filmek egyáltalán vagy közvetlenül, és annak sokkal jelentősebb a társadalomra gyakorolt hatása, hát az most tízes skálán azért nem fogom elhelyezni, mert ennyire cínikus nem lehet az ember. Tehát önt megdöbbentette, és önt megszólította az országot kevésbé. Igen lényegében, ez volt a, az oka annak, hogy a politika felé fordultam. Mert azt láttam, hogy, hogy, hi emberek... hogy Nagyon kevesen vagyunk, nagyon kevesen vagyunk, akit ez megdöbbent. Valójában történt. ez most miről szól a jó érzésről, mert ugye ezt nagyon nehéz megmondani, mert ugye a cigánygyilkosságok az valami. hát arra szabok nincsenek. Tehát, hogy, hogy... Hát ez. Szerintem a. 45 utáni történelemben ilyen Magyarországon nem történt, hogy kifejezettel rasszista indítékból embereket, ártatlanok, ártatlan embereket és gyerekeket le levadálták. Hova sodorta ez, ez, ez a történet önt? A millához? Tehát, ha odasorolt hogy elmenjen az utcára, és hagy ö, ö, hangot adjon nem, a... Nem, nem. De én voltam már a tízes millatüntetéseken is, de igazából abba az irányba vitt, hogy valamit felkeljek a, a jó meleg otthonommal a fotelből, és, és valamit elkezdek csinálni, tehát konkrétan tenni. És csatlakoztam egy civil csoporthoz, akik ezeknek a támadásokban érintett családoknak a segítésével uh -huh. foglalkozott, ahol mindenféle ember volt, akkor még a kezdetekben elég sokan, tehát egy ilyen akár százfős is volt ez a csoport, nagyon sokan. Föreztek Jól értem azt, hogy az, hogy ez gyakorlatilag egy olyan közéleti érdeklődést indított el önben, ami egyébként egészen más felé, de elvitte az önkormányzati képviselő jelöltség felé, ami természetesen egészen más munkát jelent, mint amiről eddig beszámolt. Így van, tehát hogy, hogy akkor kezdtem -e egyáltalán érdeklődni bármi iránt, ami a szűk családomon, a munkámon kívül esett, és, és, és azt láttam, hogy igazából valamit hatékonyan tenni, azt kizárólag politikai e, úton lehet Magyarországon, a civileknek se eszközük, se lehetőségük, se befolyásuk. Ennek semmilyen párt múltja egyébként nem volt? Nem, nem volt, nem. És mint ahogy most Ez... látjuk, hát a, a párt múltja most is, ugye hát meglehetősen sovány, amely pártnak ön tagja volt, az aztán fogta magát is megszűnt. É, sőt, én korábban tagja voltam az MSZP-nek, mert hogy pont a romagyilkosságok kapcsán e, én nagyon jó barátságba kerültem egy szocialista politikussal, akiről először nem is tudtam, hogy szocialista politikus, hanem ezen a projekten dolgoztunk, és amikor azt láttam, hogy, hogy valamilyen módon nekem e ilyen szerepet kell vállalnom, akkor mivel ő volt a jó barátom, e beléptem a az MSZP-be, e mert ilyen politizált. Ez 2011 körül volt. És eddig tartott? Hát, ha jól emlékszem, még egy évig sem, tehát el, eljártam ilyen alapszervezeti gyűrésekre meg. Hogy meg? A, Hát kiléptem, tehát azért az elég hamar világossá vált, hogy ott olyan módon olyan munkát, amit én elképzeltem, és amilyen hogy ismét, intenzitással és eredménycentrikuszsággal én dolgozni szoktam, ugye vállalkozóként ehhez hozzászoktam, ott nem fogok tudni végezni, úgyhogy onnan én el is jöttem. Ő, egyébként aki figyeli az el. ön tevékenységét, azért ebben e, megismerheti önt, mert ön, de önt egyszerre jellemzi egy roppant határozottság, és ugyanakkor vannak ebben időnként olyan tétova e, e, megnyilvánulások, ezek az én kifejezésem nem kell elfogadni, amiben egyébként mindenféle negatív megjelölés nélkül teljesen belefér egy év Hát nézz, én semmiről nem tudtam semmit. Hát, hogy majdnem fogalmam, azt mondtam, hogy naivitás, de a, a naivitás az Isten igazából nem illik önre. Hát igen, én nem, nem vagyok egy született politikus. Nem, én... az biztosan nem. De nem, egy nagyon én... ösztönös valaki ugyanakkor. Igen, talán aki, ez menny, aki alapvetően, és ebben mondjuk van hasonlatosság, uh, alapvetően az orrában bízik. Így van, és nem is hagyom magam eltéríteni ettől, mert uh, jó, nekedünk. most ott vagyunk, tehát 2014-ben mi vezette a Ferencvárosi képviselőjelöltséghez? Hát ugye én itt éltem, Ferencvárosban, uh -huh. értem akkor is, meg korábban is, és, és hát a pártom, mielőtt a, a Ferencvárosi lista második helyén. Tehát melyik párt volt? Ez a, hát az együtt, ugye Jö, én tizen igen. Három után már az együttben dolgoztam, alapvetően mondjuk az országban... Ott az valaki 14-ben elnézést, én most úgy beszélgetek önnel, hogy talán a hallgató se zavarja, hogy közben biztos tudnám kéne, de időnként az a fontoskodás máshol is, és most nem fog engem se jellemezni. Valakit ott egyébként háttérbe kellett szorítani, vagy nem volt más jelöltje az együttnek ott Ferencvárosban? Az akkori megállapodás szerint egy egyéni körzetben adtunk jelöltet, illetve a lista második helyét kaptuk meg abban a nagy összefogás 14-es. De volt-e bárki, aki önön kívül is még kandidált erre a Nem, nem, nem. Nem volt. Volt-e bármilyen elképzelése arról, hogy egy önkormányzati képviselőnek milyen az élete? Nulla elképzelésem volt róla. Fogalmam sem volt róla, és ez engem nagyon zavart. És amikor bekerültem az önkormányzatba, akkor elkezdtem nagyon keményen és szisztematikusan dolgozni, hogy egy Mi volt a célom? A célom hát az, hogy, hogy jobb minden jön, legyen jobb, hogy a két farkú kutyák mondanák. Igen, hát, de ö... Igen, ö, igen, csak ez. ez igen, többé-kevésbé értem, mert ugye alapvetően. Ö, a mi kettőnk együttműködés másokkal való együttműködés is. Ugye arról szól, hogy az ember permanensen anomáliákról beszél, és azoknak az anomáliáknak, az elfedési kísérletének a letöréséről, vagy az ellenkezőjéről. Arról, hogy mi épül, mi szépül, vagy egyáltalán milyen tervek jönnek létre, hát azt kell, hogy mondjam, hogy a beszélgetések zömében ez nem jelent meg. Önnek volt-e, vagy van-e olyan víziója, ugye különös tekintettel most, mint polgármester jelöltnek arra, hogy milyen város szeretne. Most ugye én mindig is abból indultam ki, hogy mi ne legyen, de most nem rólam van szó, bár az én műsorom. Mi van az ön fejében, mi legyen? Több ilyen vízióm is volt már 2015-ben, tehát még nem voltam egy nagyon régen képviselő. Én például nagyon naív módon a kulturális koncepcióval, ami a fejemben volt, és most még inkább a fejemben van arról, hogy hogyan lehetne Ferencvárosból egy prémium kulturális negyedet csinálni. A, De az, az át, hogy összeköti az ott lévő intézményeket? Hát nem egyszerűen összekötni, hanem egy olyan programkínálatot és egy olyan kulturális életet teremteni, ami akár nemzetközi érdeklődésre is számot tarthat, és akár tudni. De meg milyen is módon is túl azon, mint ami egyébként most az egyes intézményeket illetően ott létezik, a BMC-től a müpán keresztül a Nemzeti Színházig? Igen, tehát hogy van ez a páratlan kulturális infrastruktúra, amelynek a szereplői gyakorlatilag nem állnak semmilyen kapcsolatban. Jö, tehát akkor mégiscsak azzal, amit én mondtam az előtt, tehát valamilyen módon összekötni őket. Így van, és, és be, bevonni az önkormányzatot is, és az önkormányzatnak a közművelődéssel kapcsolatos feladatait is valamilyen módon e, integrálni ebbe a kulturális e, intézményrendszerbe, és egyébként pedig teremteni tényleg egy olyan környezetet, ami, ami akár nem tudom, kulturális Amikor hoz, önnel beszélgettek és arról van szó, hogy az orra, és ezt én hoztam elő, ez jelenti-e azt, mert ugye Szigetvári Viktor mind a ketten ismerjük, nekem sős adóságon van, mert már rég fel kellett volna hívnom telefonon, de elő fog kerülni, nem tudom, hogy hallgattad, de biztos előkerülök, hogy ön egy minden szempontból ösztönös politikus, hogy aztán fogta magát is elkezdett tanulni, beült iskolapadba, vagy kért könyveket, és olvasta őket, ugye ma már a politikáról el lehet mondani, hogy annak a nagy ágyúi, függetlenül attól, hogy nagyon jó orral rendelkeznek, azért hihetetlen képzésen is esnek át, mert hogy egy olyan világba csöppentek, amely ma már az orron kívül szinte informatikai tudást is igényel, vagy legalábbis olyan tudást, amely alkalmas arra, hogy hogyan vegyen igénybe informatikust? Én megpróbáltam megtanulni azokat a technikákat és azt a politikai kultúrát és mozgást, ami egyébként a rendszerváltás óta jellemzi a magyar politikát. És hát azt kellődnek mondanom, hogy Pont ez az, amit én nem akarok megtanulni, és amit amit Jól beszél, nem jól beszél de én nem is erről beszéltem. Ezt mind a ketten nagyon jól ismerjük, pont erre gondoltam. Én most arról a politikatudományról beszélek, ami ettől függetlenül létezik a világban. Igyekszem. Igyekszem ebben egyrészt... Jó, tehát alapvetően el lenni. lehet mondani, hogy jön egy ösztönös valaki, ami az én szememben egyáltalán nem e, hátrány. A jövő héten is fogunk beszélgetni, de nyilvánvaló, hogy a hallgatóimnak egy része őszintén vágyik aktualitásra. Maradjunk a legutóbbi gazdasági bizottsági ülésnél. Én például a gazdasági bizottságnak a programjánál megpróbáltam megnyitni, de azt mondta, hogy az a meghívóval lehet megnyitni, a meghívót meg nem találtam meg. Ugye ez egy hetes történet. Igen. Én a múlt hét pénteken beszélgettem Bácskai Jánossal, és ott volt mindenféle közgyűlési anyag, miközben a gazdasági bizottságnál is jártam, de az, hogy az egyes programpontok alatt egyébként milyen konkrétum volt, azt azért sem találtam volna meg, mert most se tudtam megnyitni, lehet, hogy más ügyesebb, vagy ügyesebb volt, és megnyitotta. Ez a Revicki-féle történet, ez például... E nem tudom, hogy a gazdaságbizottságot egyik, hogy mindig Bácskai János vezeti-e, ezt se nézte meg, most ugye ő, ő... Nem, azért polgármester úr, nem mondom, hogy nem fordul meg bizottságüléseken. Na most nem jellemzően folyam. az ő programpontjai voltak jelen. Há, mindig az ő programpontjai vannak Jó, jelen. Jó, de az igen. előadója de is ő volt. Az előterjesztő a, a polgármester szinte az ötös önkormányzati előterjesztésnél. De én nem ezért mentem, mert én is ott voltam ezen az ülésen. Én általában eljárok bizottsági ülésekre, biztos köztudat, hogy engem az egyetlen bizottságból, ahol dolgoztam valójában, vagy szavazhattam, igen. onnan kizártak már ezen a gazdasági bizottságon ott volt? Én ott voltam, igen. Tehát, hogy én, én el De miért kellett menni. akkor ennek a válásához az, hogy megjelenje egy Rebicki Gábor mint kampányarc? Én elmondom, hogy erről mit gondolok, hogyha megengedi. Persze! Én akkor úgy voltam vele, hogy én nagyon tisztelem, és ez egyik nagy kedvencem szám színésként velük természetesen tudtam róla, hogy, hogy ő fügeszes elköteleződésű, de én alapvetően nem emiatt mentem a gazdasági ülésre, hanem a szociális bérlakások, tehát más, uh -huh. más ügyek miatt, ami engem érdekelt, és úgy láttam, hogy vannak problémás ügyek, én azt gondoltam, hogy mindenki kerülhet olyan helyzetbe, hogy lakhatási problémái vannak. Nem gondoltam azt, hogy a polgármester úr saját hatáskörben kiutalható piaci bérű lakás ne gazdálkodhatna úgy, uh -huh. ahogy akar. Ebből talán Aztán... tízzel kapcsolatban dönthet egyéni? Így, így van, tízben dönthet, és ugye hát ugye az elmúlt évek botrájjának köszönhetően azért lesz egy olyan jelentős szigorítás a lakás uh -huh. hogy ezeket a lakásokat nem adhatja el az önkormányzat, tehát igazából ezen most már nem gazdagodhat senki olyan módon, ami az elmúlt években jellemző volt, ha Fideszes haver, ha nem Fideszes haver, e É, szóval, hogy nekem ezzel igazából nem volt problémám, nem ismertem a hátteret, úgy voltam vele, hogyha ilyen méltatlan helyzetbe kerül egy ilyen művész, akkor nyilván <kül> ezen tudunk segíteni, vagy segíteni kell, attól függetlenül, hogy ő egyébként milyen világnézetű vagy, vagy kit szeret, vagy kit nem szeret. Viszont őszintén megdöbbentem, amikor rá három nappal uh, később megláttam bácskai, polgármesteri oldalán a tanító kampányfotót, uh -huh. amiben ugye a, a belső csapatával, a közvetlen támogatóival és hát, hogy is mondjam, ismert emberekkel próbálja meg a saját polgármesteri indulását megtámogatni, amivel nincs baj, mert... Maga szeretném... a bizottság akkor, amikor döntött, akkor abban szavaz a polgármester is? Nem, nem a bizottság tagja a polgármester. Maga a bizottság egyhangú döntést hozott egy tartózkodás volt. Azt kérdezem Öntől, hogy ez a mostani történet, és ez ismét előrevetíti azt, amin mi szoktunk vitatkozni. Ez mennyiben szól Bácska Jánosról, és mennyiben szól Revicki Gáborról? Általában nem ilyen történeteink szoktak lenni, de most éppen ilyen történetünk van. De mert ez egy fontos útelágazás. Kit minősít inkább ez a történet? mind kettőjükről és mindkettőjük méltatlan. E tekintetben nem fogok önnel vitatkozni, ez nem az én világom. De azért táncba vinni, A katik... az Nem az értem. Világ. A vitatkozás szerintem az önvilágra. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, ez, ez a fajta páros, tehát hogyha azt kérdez, tehát hogyha egy ilyen történetet elmeséltek volna, hogy ez nekem kedvemre való vagy sem, nyilvánvaló azt mondtam volna, hogy nem, de tázba vinni Katit, aki itt most Gábor, csak akkor lehet, hogyha arra az illető hajlandó, azt se tudjuk, hogy ki ajánlkozott. Fogalmam nincs, ha pinteken beszélek bácska Jánossal, meg fogom tőle kérdezni, de neki erre nem muszáj válaszolnia. Nem mintha osztott felelősséget akarnék Egyáltalán senki fölött nem akarok pálcát törni. Ha azt mondom, hogy nem az én világom, azzal mindent elmondok. De ez a történet számúra nagyon mértékben szól Rivy Gáborról, független attól, hogy könnyen lehetséges, hogyha illennék a polgármester és az én kampány embereim, hiszen nem tudjuk, hogy ez kinek az ötlete volt. Azt mondanák, hogy neked jót fog tenni ezek után a Ricky, akkor azt mondanám, hogy de ne ezen az áron, és ha visszakérdeznének, hogy milyen áron, akkor azt mondanám, de hát nagyon jól tudjátok, tennap előszületett egy ilyen döntés. Igen, hát ez a, a legfájóbb pont szerintem, hogy a legnagyobb politikai hiba, hogyha így fogalmazhatok, hogy ezt ugye a legutolsó eh, gazdasági-bizottsági ülésen, közvetlenül a választások előtt eh, történve, egy kampányeszeménnyel utána összekapcsolva. Jól beszél, de azt kérdezem ennek örvén, hogy azt önse se állítja, hogy azért kapott lakás, hogy aztán később oh. ott lehessen ebben az önkétes kampánycsapatban. Hogy hát az feltételezi? Az, az viszont, hogy az így alakult, az egyértelműen a polgármester felelőssége. Tehát, hogyha így van, akkor, akkor, akkor ne hívja meg a, arra a kampányeseményre, ahol az ő támogatóit mutatja be. Engedje meg egy nagyon cínikus kérdést. Ugye éppen most olvastam, hogy szintén a 444.hu szúrta ki, hogy Fülöpháza polgármester, a komondoros ember ismét indul, de nem polgármesterként, akit ugye már újra választottak. Ingen. Ha Netán Bácska Jánost újra választanák, függetlenül attól, hogy ön mi minden anomáliát talált okkal, ok nélkül, a parkolástól az ingatlan történetekig, de most maradjunk konkrétan csak a revickinél, akkor pálcát fogunk törni mindketten a nép fölött, mint ahogy pálcát törtünk egymástól függetlenül és nem jó kifejezéssel a cigánygyilkosságokkal kapcsolatos apátia miatt? Én biztosan nem fogok pálcat törni nép felett a nép. Én azt láttam az eddigi összes szavazáson, amikor még csak távolról követtem a politikát, meg amikor már belülről figyeltem, hogy mindig el. Tehát a szavazások végeredménye. Így nagyon jól beszél, de közben mégis az a magatartás, amit tanúsítanak, az kifejez valamit. Tehát amikor Fülöpháza népe túllép azon, amin egyébként se ön, se én könnyelhetséges, hogy Bácska János se lépne túl, és valahogy elmagyarázza a megvert személy, hogy egyébként az nem is úgy volt, így volt, amúgy már ő kezdi mentegetni azt, aki a saját mentségére egy egészen elképesztő történetet talált ki, akkor a pálcatöréshez valami hasonló zajlik bennünk, miközben nem nevezzük A Egy települési mikrokörnyezet az teljesen más, mint egy nagy városi. Tehát amennyire én ismerek kistelepüléseken élő és azokat a viszonyokat, amelyek ott vannak, azokat a függelmi viszonyokat, amelyek az ottani ugyan pici hatalom, de annál nagyobbnak tűnik a helyiek szemében. Tehát, hogy ezek a, ezek a viszonyok olyanok, amelyek sokszor... Okay, hogy akkor egy utolsó mondjam, kérdés, a kivétel erősíti okay, a szabályt. akkor a jövő héten folytatjuk. Azt állulja nekem, hogy hasonlóképpen kéne viszonyulniuk a nézőknek Reviszki Gáborhoz és a Nemzeti Színházbeli fellépésein, vagy tiltakozniuk kéne, vagy a távolmaradásokkal kéne tüntetni? Nagyon-nagyon veszélyes terep ez a, a művészek számára. A, a rendszerváltás óta azt látni, hogy bármely művész kiáll bármely oldalon, legalább a fele nézőjét, hallgatóját, rajongóját elveszíti ez a zenészektől kezdve nem tudom, a színészeken keresztül a sportolókig érvények Hát azért nem nagyon tudok mondani áll. olyat, aki teljesen elvesztette, vagy, vagy jelentős érdeksérelmet szenvedett volna, miközben rossz döntést hozott. Én de azt gondolom, hogy Nagyferútól, Csárlig, nem tudom sokan, sokan, sokan Én azt gondolom, hogy ez az inkább vágy, vágyként élőmben, mint ahogy ez a valóságban megtörtént, de amondó vagyok, hogy itt most illetve azt kérem, hogy itt most hagyjuk abba, és legközelebb még fél 9-kor is danolni fogunk, de ma nem tehetjük. Rendben, rendben. Köszönöm, Köszönöm szépen. Szívesen viszont hallásra. Baranyi Krisztinát hallottak. Jó reggelt. Lehet? Uh önnek még nincs gyakorlat ez mindig úgy megy, nekem nincsenek telefonos kisasszonyaim. Egyrészt előtte minden nap küldök egy SMS-t, akkor arra választ kérek, mert Jó, ugye akkor van, bizonyosodom ki. meg. Aztán meg én telefonálok, és azt mondom, hogy fialajános vagyok mehet, az meg arra vonatkozik, hogy én még egy old school vagyok, aki nem kapcsolja a másikat azonnal adásba, mert hogy ha valamit egyébként akar mondani, az, vagy nem tudom, konyhában van, és ki akar onnan jönni, akkor azt megteheti. Valamit arra kérek még enged nagyjából 8 óra 50 felé elköszönhessek. A jövő heti beszélgetésünk lehet hosszabb is, de ma valaki fél tízkor igényt tart rám, és nem akarok elkésni. Természetesen egyetlenül. Jöjjön, Déri Tibor, Újpest. Jó reggelt kívánok! Mi a történet? Hogyan lett ön Déri Tibor, Vesző, Újpest? Mert Déri Tibor már ide ides tova egy ideje, erről is majd néhány szóban fogom kérni, hogy beszéljen, de hogyan lett ön az ellenzék Újpesti közös jelöltje, és itt nem egyszerűen arról kérdezem, hogy a parlamenti választásoknál még országgyűlési képviselő jelöltként egy egészen másik megyében indult, de arról is, hogy eredetileg az ellenzéknek nem ön volt a jelöltje, tehát e tekintetben már kalandos a múltja. Hát az én kapcsolatom a politikával két és fél évre nyúlik vissza, amikor a momentum a... Ez egy zsengehajtás. Így van, így van, Tehát az olimpiával. Azt megelőzően semmi? Semmi. De tudta, hogy van Fidesz, van MSP, eljárt Igen. szavazni, de ha azt mondták volna önnek, hogy ön 2019. szeptember 11-én szerdán fél kilenckor Fiala János Kejfejjacsi műsorában fog beszélgetni, mint Újpest polgármester jelöltje, arra azt mondta volna, hogy elmebeteg. Hát kb. igen. Ez ugye egyébként egy, ilyen, tehát egy folyamat eredménye lett az, hogy, hogy én... Jó, de akkor én, most nézve én az ön, ön hány éves? Én 34 éves lettem. Jó, én. akkor ebben a 34 évben ez a két és fél év, ami tehát elég volt ahhoz, hogy eljussunk oda, hogy Újpest polgármester jelöltjével beszélgessek, ezt ön egy gyors folyamatként élte meg, vagy nem? Mindenképpen egy gyors folyamat, hiszen egy szempillapkás alatt telt ez a két és félét, hiszen nagyon mozgalmas évek vannak mögöttünk, akár a, a momentum Jó, akkor nézzük, az, az, az, az, nézzük a legelejétől. Mi szólította meg? A, a legelején azt szólított meg, hogy ugye Budapest rendezni szeretett volna egy olimpiát, amit már én is azt mondtam rá, hogy ez már sok. Amikor azt mondja, mondja, hogy sok, akkor egyet... mihez képest? Hát, Tudom, komolyan. a vasadélyhez képest, bár szerintem ezt nem, nem ismeri, mert Én, De nagyon az fiatal. Azt húzik, hogy, hogy rendeztünk egy VB-t, ami ugye úgy indult, hogy 35 milliárd forint, azt hiszem, és még ma is drágul. És 150 milliárd forint felett járunk. Tehát eh, akkor gondoljunk bele, hogy egy 3000 milliárd forintos eh, olimpia, hogyha ezt kikalkulálták 2015 hét környékén, abból lehet, hogy 60 milliárd forint is lett volna. Erre a magyar gazdaság nincs felkészülve. Szóval azt, hogy én hogyan kerültem ide, és hogyan lettem tehát az eredeti kérdésére válaszolva, ugye itt újtesten már... Nem, nem, nem, ott mi nem tartunk. Megszólította a Momentum. Hova jutott? El, elment önkénteskedni. Elmentem önkénteskedni, utána megalapítottuk az újpesti alapszervezetet. Mert, mert hogy ott 2017-nek a, a, a nyara volt, illetve nyár eleje. <coughs> megalapítottuk az újpesti alapszervezetet, utána, utána aktív... Tarzokat. Önt egyébként még mielőtt ez a tevékenység elkezdődött volna, milyen polgári foglalkozást üzött? Nekem tanári végzettségem van, én Földrajzt környezetben tanár vagyok. Emellett megszereztem egy második diplomát, ami megújó energetikus. Környezetvédemmel foglalkoztam. Egy tekintetben ön, az... ön már ebben van az életkorban, amiben van megszáradt a tojás helye a fenekén. <gül> Fogalmazottunk így Tehát de úgy értem, úgy, úgy értem hogy ha ezzel felhagy, akkor egy olyan dologgal hagy föl, aminek már nem az iskola padját koptatja, hanem kím van az életben. Így van. Jó. Ugye ez van tervevéve. Így van, ez, ez van tervevéve. Hiszen amikor a Nolimpia kapcsán ön Momentum tag lett, azért az még talán nem sejlett föl, hogy ez elvezethet oda, hogy a polgári foglalkozását egy másik polgári foglalkozásra cserélje. Így van, tehát e ekkor még szerintem nem volt képben. Ez a, a, a lehetőségek a adták magukat. Ugye évvel Mit az gondol az ön a politikáról? Mit szeretne ön abban maga és a környezete, a környezet és a maga számára megvalósítani? Én szeretnék két dolgon. Egyrészt ugye az a felfogáson, hogy minden politikus csaló vagy, vagy valami minden politikus korrupt meg, stb. Tehát ez, ez, ez, a, ez a mai embernek a felfogása, hogy aki a politikával el kell foglalkozni, az csak ö, ö, szélhámos lehet, stb. Ezen mindenképpen szeretnénk változtatni, illetve szeretnék, változni, maga a momentum is ezért jött létre, hogy legyen egy, egy, egy, egy korszakváltás, jön korszakváltás a korszakváltás a politikában. Lehet, hogy ez így első hang, hang, hangzása bullshitnek tűnik, de... Annyiban nem tűnik bullshitnek, hogy mindenféleképpen mindenre, beleértve az én foglalkozásomra is... Szüksége van vérfrissítésre, és bármennyire is szomorú, a vérfrissítés általában fiatalabb generációk által valósul meg, amit természetesen egy párt maga is meg tud valósítani, ha akar a saját fiatalabb generációja által, de nem mindig valósul ez meg. Ez szerintem nem hetétlen igaz hiszen nézzük meg a Momentumnak a tagságát, én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy nyugdíjasok is benne vannak a csapatban, és úgy új Újpesten is. Én Értem, én nem őket akartam leszólni, de azért, ha a Momentum, ha, meg, ha egy közvéleménykutatást végeznénk az ügyben, hogy mivel azonosítják a Momentumot, eh, akkor az, az alapvetően nem a nyugdíjasokról szólna. E Ebben is száfolnám, hiszen meg van egy olyan felmérésünk, hogy két rétegben uh, hasítunk. Az egyik réteg a a, a fiatalabb generáció, hiszen őket nagyon tehát könnyebben tudjuk megszólítani, <kül> illetve a, a, a, a középkorúaknak is az alsó harmada az, ami, az, ami a momentum az el tud jutni, és át tudja átadja, átadja, átadja adni a, az információt, és fel tudják dolgozni, és, és mellénk, mellénk tudjuk állítani őket. A másik pedig az idősebb korosztály. Tehát De most a, két dolgot kavarunk. Az egyik dolog az, hogy kikből áll alapvetően a Momentum, a másik pedig az, hogy kikre hat. A kettő, az két különböző dolog. Én egyébként ez legutóbb az uniós választásoknál a Momentumra szavaztam. Ebből nem, is csináltam, ebből nem is csináltam egyébként kázus, tehát ezt nyilvánvalóvá tettem. Soha az életben nem szavaztam volna a Momentumra, és a Momentumra való szavazásomban egyetlen egy dolog motivált, az pedig az, hogy legyen más, mint ami most van, mert ahogy ezt egyébként nálam okosabb, bár kevés okosabb ember van, mint én, de ezzel együtt vannak néhányan, elmondták, hogy ugye van néhány választás, és ezek közé tartozik az uniós választás is, ahol egyébként a választó megkockáztat olyan döntést, amit egyébként parlamenti választásoknál nem kockáztat meg, és tudja bizalmáról biztosítani azt a közösséget, akikben egyébként nem feltétlenül bízna meg egy parlamenti választás esetén. Ezt eh, szerintem az idő el fogja dönteni. Tehát eh, az, hogy, az, hogy a Momentum ugye két EP eh, képviselőt is be tudott juttatni a EP-be, az szerintem egy óriási eredmény. És eh, tényleg mindenkinek köszönhet, aki, aki, aki ezt a bizalmat megelőlegette. És úgy gondolom, hogy a két lány nagyon-nagyon-nagyon inkább fogja... Nem ugyanarról arról beszéltem, most ar állam. arról beszélek, hogy egyébként ennek az eredménye ez nem minden vonatkozásban tehát hogy ez az eredmény meg Én. tudott születni az unióban, de a parlamenti választásoknál nem véletlen alakult. Mi hát. azért dolgozunk, hogy ez, hogy ez mondjuk egy 2022-ben tartandó országgyűlési választásokon meg tudjon ismétlődni, sőt, sokkal jobb eredményt szeretnénk elérni. Igen, hát ez ez Ez a, a, jó, jó, de a te, tehát Ez volt az egyik víziós. és mi volt a másik vízióval, mi volt a harmadik. Mert végül is az, hogy a politikusról ne az a kép legyen, mint ami most van, hát ez egy nagy horderejű dolog, de azért erre azt mondanám, hogy kedves déli fiam, azért ez még sovány, kérnék szépen még egy kis adalékot. A, az, hogy mit szeretnénk... A Kicsit jöjjön közelebb a telefonjához. Ja, bocsánat, elnézős, Kapja be. Te Te Te tehát, hogyha így van. már sokkal jobb, már má, má, egész alakul. Igen? Így van. Tehát az, hogy egy egy az, hogy bátor, tisztességes és, és tényleg lokálpatriót a városvezetés legyen tényleg új Pesnél. Mert most jelenleg sajnos nem. Az. A mostani vezetés mennyiben nem lokálpatrióta, miközben saját magát lokálpatriótának tartja? Mi az, amiben ön és az ön csapata lokálpatriótább lenne, mint a mostani? Beleértve, hogy ön azt mondja, hogy a mostani egyetlen nem azt, tehát akkor úgy meg nem nehéz lokálpatriótának lenni. Hát az, hogy jelenleg Jelenleg a lokál patriotizmus az, az, az, az, az nem, nem testesül meg. Miben? Tehát az, hogy, az, hogy, az, hogy a jelenlegi polgármester Újpest, hát nem Újpest érdekét nézi leginkább, hanem az, hogy mi, mi jó a Fidesznek mi jó Orbán Viktornak. Nem mi olyan Fidesz csinált Winter nézzük, nézzük meg például a kórháznak a higét. Nem tudom azt elképzelni jelen állás szerint, hogy előzőleg ő nem, nem tudott arról, hogy ebből az épületből munkásszállót akarnak létrehozni. Utána, miután már elkezdett égni a háza feje fölött, egyből jöttek kommunikációs szlogenek. Az a tény, nekem van olyan polgármester ismerősem, hogy ki, az most teljesen lényegtel, aki azt mondta, hogy a sok szempontból azért szeretné, hogyha a riválisa nyerne, mert akkor a riválisa egy csomó olyan dolggal szembesülne, amivel egyébként nem tudna szembesülni, és itt nagyjából azt érzékeltetem, hogy ő azt feltételezi, hogy a Wintermanteles nem tette meg, meg, meg biztos tájékoztatták, de de mi van akkor, hogyha mégsem, és közben meg megtett mindent, vagy nagyon sok mindent megtett, miközben ön az feltételezi, hogy mindent tudott, és nem tett meg semmit. Csak kérdezem, tehát hogy egy csomó dologról az a feltételezésünk, hogy pontosan tudjuk, hogy valaki mit nem tesz, vagy tesz célzatosan, miközben nem voltunk ott, és aztán meg azzal szembesülünk, hogy ez nem biztos, hogy így volt, megadom a lehetőségét, és se voltak ott, miközben ezeket az eseményeket mind végig természetesen az önkormányzati szerződés keretében, csak azt kérdezem, hogy nem kéne, -e nagyobb, nem kéne -e nagyobb mértékben a feltételes módot fenntartani. Csak kérdezem. Néze, ha ismerik egy picit is a Fidesznek a működési mechanizmusát, akkor, akkor nem, nem tenném oda az erősebb feltételes módot. Jó, tehát ön nem tud eltekinteni a pártól és minden e, reprezentánsában, legyen az polgármester vagy országgyűlési képviselő, nem véli felfedezni a különbséget a központi akarattól. Jelenleg nem. Oké, okay, tudomásul vettem. Csak kérdezi. Szóval, Visszatérve szóval, a kórházhoz. Igen. És most ugye nem kórházat szeretne ebből bár bármennyire is efelé, efelé megy a kommunikáció, hanem Egészségügyi szolgáltatásokra venné vissza. Hát kvázi becsapja az új és ez, és ez nem, Hozzátéve, nem hogy mi nem. önkormányzati hatáskör, és mi, mi fővárosi, és mi országos, igen? mert igen? ugye ezek, ezek igen. ember igen? nincs, aki kiismeri magát benne, illegális biztos nem. Igen, igen, igen. Elnézést, csak még mindig megvagyok egy kicsit fázzal, úgyhogy. Úgy, Gyógyuljon meg, nincs miért elnézést kérni. Oké, semmi van. Miben még nyilvánul-e meg ez a lokálpatriotizmus? Tényleg az, hogy a, a, az egészségügyet rendbe szeretnénk szedni. Tehát az, hogy a Újpesten van egy SZTK, amely önkormányzati fenntartású kilométeres sorok vannak benne, kilométeres válólisták vannak benne, miatt le szeretnénk kövizíteni. ez vannak egészségpolitikusaink, akik megfelelő válaszokat tudnak arra adni, hogy hogyan lehet megtartani, és hogyan lehet behúzni az új orvosokat. A, a, az sztk Vagy az, hogy nem beépítéseket fogunk támogatni, hanem, hanem zöld területeknek a növelését. Tehát az, hogy, az, hogy a XXI. században már nem arról kellene vitatkozni, hogy milyen óriási épületeket húzunk fel ide meg oda meg a moda, hanem az, hogy hol tudunk a városi ember számára megfelelő rekreációs területeket is biztosítani. Erre jött létre például ez a kártoztás egy parkerdő koncepció, hogy mi új erdőt hozunk létre, és nem kamuerdőket cserélünk le ö, ö, ö, erdőre, ahogy, ahogy a jelenlegi polgármester szeretné. Mi az Vagy... a kamuerdő? Hát ez a csereerdő, nem tudom, hallok-e erről a fontos történetről. A lényeg az, hogy a két hektáron hiátszályákat szeretnének létrehozni ö, a erdőben. Tehát kb. kvázi, hogyha leszeretnénk, uh, uh, um, illetve meg szeretnénk, definiálni szeretnénk, akkor, akkor két hektárt ki szeretnének venni a partos erdőből, és ilyet fejet szeretnének a széprehozni. És azt mondta az önkormány, hogy a cserébe egy 6 hektáros területen majd ő erdőt létesít, egy kvázi csere erdőt, viszont hogyha kimegyünk arra a területre, amelyet ő megjelölt erdőnek, akkor ott egy már erdősült részt találunk, hiszen annó, amikor, a kett, amikor az ennővást létrehozták, akkor egyfajta zajvédő erdék hoztak létre ott, és a, egyébként a Google Maps nagyon szépen végigkövethető 2000-től ez idáig, hogy ez az erdő hogyan, ö, hogyan alakult ki egy kvázi csemete erdőből, amit, amit ott létrehoztak, hogy zajvédő erdőként funkcionál még mind a mai napig. És ezt szeretném kiváltani egy, egy erdővel, tehát egy erdősű terület helyére erdőt szeretném létrehozni, ami, amit én csak kamuerdőnek Erdőnek nevezek, illetve a, a, amire ő ki, ki szeretné úgyon cserélni ezt a területet. Én, én, én, én teljesen más csinálnék, én egy új területet jelölnék ki erre az erdősítésre, és valóban új erdőt hoznék létre, nem pedig egy meglévő erdő alakítanák át erdővé. Igen, Ugye... akkor valójában a területet nem növeljük, csak azt mondjuk, hogy minthogyha növeltük volna. Tehát ezzel szerintem nem megfelelő kommunikáció, nem megfelelő gondolkodásmód. Hozzunk létre újat, megvannak a lehetőségeink, változtassunk a jelenlegi szabályozásokon a fővárossal együtt, és meg tudjuk alkotni akár egy új Azt szeretném kérdezni, hogy Baranyi Krisztinával beszélgettem, és Átvettük a fejlődés történetét, hát ez túl elegáns kifejezés. De Igen, hall, hallottam, hallottam. És e, azt kérdezem, hogy ugye az önfejlődés története az megvan, tehát mindenkinek megvan a fejlődés története, de ez egy sokkal rövidebb fejlődés történet és maga az ugrás is, e, a polgármester jelöltsége egy rövidebb nekifutás után valósulna meg, ha egyébként megvalósul, e, mint ahogy egyébként ez bekövetkezne. Baranyi Krisztinánál, hogy ön mit gondol a saját maga a polgármesteri felkészültségéről, mert azt, amikor találkoztunk, is érzékeltem, hogy az elhatározás, a szándék, az akarat az megvan önben. A képességeiről nem tudok nyilatkozni, de nem tűnik egy minden alkalmatlan figurának, de a kérdés az, hogy az edzettsége a szónak abban az értelmében, amilyen mértékben arra a konkrét feladatra fölkészült, és ez most uh, nem arról szól, hogy, hogy az újpesti környezetet ne ismerni, mert ott élméne ismerni, valószínűleg jobban ismeri, mint én, aki minden héten beszélgetek, Vintervantez Zsoltal, de attól még nincsen feltétlenül helyi tapasztalatom, hogy az önkormányzati munkát azt milyen mértékben látja át, uh, aminek a vezetése várna öre, hogyha megnyeri a választásokat? Én uh... És csak az alapján kérdezem, abszolút, amit itt az elmúlt abszolút, időben mondott. Abszolút. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egyrészt azért, mert én, én nem van benne szeretnék ebben az önkormányzatban. Itt egy csapat van mögöttünk. Csapat van mögöttem és mellettem. Szerintem... De ez most jelenleg egy politikai egy csapat, vagy ez egy szakértői csapat? Ez két különböző dolog. Is. Is, is Mind a kettő. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember mögött egy, egyrészt legyen egy szakmai csapat, illetve egy, egy politikai csapat. A politikai csapat szerintem, szerintem egyértelmű, Igen, ez, ez és a szakmai? Ez, ez, a szakmai pedig ott van mind a Momentum lak, egy szakmai csapata, mint pedig a kerületben élő uh, szakmai csapat, akik, akik akár a programírástól kezdve a... A, a szakmai... Uh, Ezt a részét értem, de nem most magára a konkrét önkormányzati munkát értem ezen, amikor az Igen. ember sokat tanul a lifterről, de aztán, vagy sokat lát liftet, de aztán egyszer meg kell szerelnie. Így van, tehát senki nem úgy jön ki a szülőcsatornából, hogy ért mindenhez, de ért az önkormányzati munkához. Én is tanulom, én is benne vagyok, minden nap el, el, ezzel kelet, ezzel fekszek, készülünk erre a feladatra, és úgy gondolom, hogy belen, illetve a mellette álló csapattal valós alternatívát a jelenlegi városvezetéssel szemben. Nagyon szépen köszönöm a közelműködést, a jövő héten valószínűleg 9-ig is fogunk tudni beszélgetni, és ahogy megegyeztünk, akkor öntől kérdezni is lehet. Azt is tisztáztuk, hogy se személyeskedő, se pedig furkálódó kérdésektől nem kell tartani, mert hogy ezt korábban mondtam, én minden hallgatomatnak tanítom repülni, hogyha netán nem tartják be a szabályokat. Ez egy 19. évében lépő műsor, úgyhogy van benne gyakorlatom. Nagyon szépen köszönöm, és akkor a jövő héten nagyjából fél kilenctől ismét itt. Én is köszönöm, köszönöm szépen! szépen. Minden, jó. minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Egy dolgot szeretnék Önöknek elmondani ezután a két beszélgetés után, amivel elvesztettem a szüzességemet. Én ilyet hasonlót korábban soha nem csináltam. És ugye most minden héten ez lesz. Hogy szakmailag nem nehéz megvalósítani, hogy sikerült-e vagy sem, azt Önök döntik el. Érzelmileg nagyon nehéz. Hiszen holnap beszélgetek Wintermontel Zsoltal, holnap után beszélgetek Bácskai Jánossal, és nyilvánvalóan ott lesz a fejemben az, hogy miközben én azt feltételezem, hogy mind a ketten hallgatták ezeket a mai beszélgetéseket. E ők mit gondoltak közben arról, hogy a fiala kérdései és a hozzáállása az most mennyire baráti, mennyire nem. Én tudom, hogy önöket ez nagyon kismértékben foglalkoztatja, de számomra az, az, hogy valaki független legyen, az olyan ebben a szempontból nincs, de az, hogy eleget tudjon tenni annak a feladatának, amely egyébként a becsületéből és a tisztességéből fakad, hogy független attól, hogy milyen szerződéssel rendelkezik, tárgyilagosan tudjon beszélgetni az ellenjelöltekkel, azért az egy olyan méretes feladat, amit kívánok önöknek, mert eddig csak gondolkodtam róla, de most kettőn is túl vagyok, úgyhogy most szusszanok egyet. Döröpont, fiala gmail.com Elindul az utolsó zene, addig még telefonálhatnak, utána is telefonálhatnak, de én már nem veszem fel. 061-489-0999 és 063677161. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Hát ez egy rendkívül kínos beszélgetés volt, nagyon sajnálom, én szerettem volna hallani ezt a fiatalembert. Az önkérdései nagyon korrektek voltak, de én azt hiszem, hogy a felkészültséggel komoly bajok vannak. Tételező, hogy csak lámpalázolt. Jó reggelt! 0614890999 és 0636771161. Jó reggelt! Jó reggelt, Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy ön szerint ez a fiatal ember egyedül tudja, hogy ott az ennulás mellett már erdő van? Mert akkor miért akarja hitetni, hogy akkor a. A az a el akarják, azt, azt akarja elhitetni, hogy most fogja beépíteni. Ennyire hűen nem lehet a Wintermantell. Jó reggelt. Jó reggelt. Viszont hallás. 06148909999 és 0636771161, még 160 másodpercen át. Öregesen, szerintem teljesen rendben volt az ön hozzáállása, és hát mindenki azt adja, amit, amit tud, úgyhogy... Jó, én csak azt szeretném önnek mondani, hogy ez szakmailag, emberileg, tízes skálán öt fölött van. Ne maradjunk az emberilegnél! Hálás vagyok a sorsnak egyébként, hogy ezt megtehettem. A többi örökre bízom, valamint azokra a polgármesterekre, akikkel kapcsolatban állok. Még nyolc van, egy telefon belefér. Döröpont ami ö, reklám következik. Jóga, Panoráma és világsztárok két napon át a Balatonboglári yeah. gömkilátónál. On, Színpadon yeah. a Morcsiva, yeah. Royce Murphy, Kozé Gonzalez, Bebel Zsilderto, yeah. Jules yeah. Peterson, Nicola Conte, yeah. Nubi Twist és Maestro. Yeah. Yeah. A MOL Nagyon Balaton bemutatja yeah. Balatonbiknik. Szeptember 13-án és 14-én déltől késő estig Balatonbogláron a gömkilátónál. Magyarország a csodák forrása. Ez reklám volt. gmail.com. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor megmarad kísérletinek, és holnap, azaz csütörtökön reggel 7 óra után találkozunk. Az étlapon Gyorgyevics 8-tól, fél 9-től wintermant 9-től Ugi Attila. Ahogy otthon mondták, löpá. Laci, te jössz! CIVI FM 98 Az Emberi Hang